Розділ 28 Найбільша проблема, а радше одна з найбільших проблем, бо таких існує кілька, серед інших значних проблем, пов'язаних з керівництвом людьми, полягає в тому, щоб знайти когось, хто ними керуватиме. Або либунь у тому, щоб знайти того, хто настільки вдатен, щоб люди дозволили йому керувати собою. Підсумовуючи, Загально відомо, що ті люди, які, напевно, хочуть керувати людьми, в силу самого цього факту, найменш придатні для цього. Підсумовуючи сказане вище, у жодному випадку не можна дозволяти виконувати обов'язки президента кожному, хто здатний пролізти на цю посаду. Підсумовуючи усі попередні висновки, з людьми завжди клопітно. І таким чином ми прийшли ось до якої ситуації. Ціла низка президентів галактики настільки насолоджувалися втіхами влади і постійним базіканням про свою безмежну владу, що їм дуже рідко вдавалося помічати, що насправді від них нічого не залежить. Але десь у тіні за їхніми спинами хто ж ця особа? Хто може бути правителем, якщо до влади не можна допускати усіх, котрі прагнуть цього без винятку?